Kapitola 79. Znamení Po snídaní Martin začal učit Tempyho a mě, jak hledat lupické pěšiny. Každý si všimne cáru z roztržené košile na větvi nebo stopy v líně, ale tohle se v životě obvykle nevstává. Ve hrách se najdou stopy, příhodné pro zápletku, ale vážně, když jste si dostrhli košily tak zle, že byste z ní kousek nechali za sebou. Nikdy. Lidé, po nich jsme pátrali, byli chytří, takže jsme nemohli počítat s tím, že by se dopustili tak zjevných chyb. To znamenalo, že Martin jako jediný z nás měl nějakou představu o tom, co vlastně hledáme. Jakákoliv zlomená větev, řekl. Většinou v místě, kde je to husté a propletené. Ve výši pasu nebo kotníku. Naznačil, jak kope do hustého křoví a odstrkuje ho rukama. Vidět místo, kde si zlomila, je těžké, tak se dívejte na listy. Pokývl k blízkému keři. Co vidíte tady? Tempy ukázal na spodní větev. Dnes měl na sobě šaty z čedé látky a bez té žilné červené vypadal ještě nenápadněji. Podíval jsem se, kam ukazuje a viděl jsem, že na větvičku někdo šlápl, ale ne tak, aby ji ulomil úplně. Takže tady někdo byl? Zeptal jsem se. Martin si posunul luk na ramení. Já, to jsem udělal včera. Vidíte, jak vadnou i ty listy nad lomem? Přkývli jsem. To znamená, že tu někdo byl během posledního dne. Kdyby to bylo už dva nebo tři dny, listy by a odumřeli. Když někde máte obojí, pohlédl na mě, znamená to, že se v té oblasti někdo pohyboval víc než jednou s odstupem pár dní. Přitakal. Protože já jdu na průzkum a budu se dívat po banditech, vy dva musíte mít nosy u země. Když něco objevíte, zavolejte mě. Zavolat? Tempy si přiložil ruce k ústům a nastáčel hlavu různými směry. Pak udělal široké gesto zahrnující okolní stromy, přiložil dlaně, tentokrát kuchu a předstíral naslouchání. Martin se zachmuřil. Máš pravdu, nemůžete tady jen tak pokřikovat. Odráveně si promnul Zatraceně tohle jsme nepromysleli. Osmál jsem se na něj. Já to promyslel. Vytáhli jsem hrubě opracovanou dřevěnou píšťalu, kterou jsem vyřezal minulou noc. Měla jen dva tóny, ale víc jsme nepotřebovali. Přetiskl jsem jí k ústům a foukl. Tata tu, -ta tata tu. -ta Martin se zazubil. To je vylva vdova, co? Ta výška je úplně přesná. To jsem doufal. Odkašlal si. Na neštěstí se Vylově v říká taky noční skřípal. Noční, chápeš? Tohle zachytí ucho každého zkušeného zálesáka, když na mě budeš pískat, kdykoliv něco uvidíš. Koukl jsem na píšťalku. Černé ruce, zaklal jsem, to mě mělo napadnout. Je to dobrý nápad, řekl Martin. Teď ještě potřebujeme jednu píšťalku pro denního ptáka, možná zlatohláska. Zapískal dva tóny. To by mohlo jít. V noci vyřežu další, řekl jsem. Pak jsem sebral větvičku, zdomil jsem ji a polovinu podal Martinovi. Tohle pro dnešek postačí. Podíval se nechápavě na klacík. Jak přesně nám tohle pomůže? Když budeme potřebovat tvůj názor na něco, co objevíme, udělám tohle. Soustředil jsem se, zamumlal spojení a pohnul jsem svou polovinou větvičky. Martin vyskočil dvě stopy vysoko a pět dozadu, větvičku upustil. Musím mu přijít k dobru, že nevykřikl. Co tohle do pekla znamená? sykl a třepal rukou. Jeho reakce mě polekala, až se mi rozbušilo srdce. Omlouvám se, Martene, tohle je jen trocha sympatie. Spotřel jsem mezi jeho obočím vrázku a zmínil jsem přístup. Takové malé kouzlo, podobá se to magickému provázku, kterým ty dva kousky spojím. Představil jsem si, jak by se na tohle vysvětlení zatvářil Elxadal, ale pokračoval jsem. Můžu je svázat dálku, takže když zatáhnu za svoji polovinu... došel jsem k jeho větvičce na zemi, zvedl jsem svou a druhá se zvedla do vzduchu také. Když se takhle pohybovali současně, podobaly se větvičky hrubým, ubohým loutkám na drátcích. Nic... Čeho by se člověk měl děsit? Je to jako neviditelný provázek, ale tenhle se nezamotá ani za nic nezachytí. Jak moc mě to zatáhá? zeptal se ostrožitě. Nechci, aby mě to schodilo ze stromu. Na druhé straně jsem jen já, řekl jsem. Nic ní trošku škubnu, jako plovák na rybářském vlasci. Martin si přestal mačkat ruku a trochu se uvolnilo. Bolekalo mě to, pravil. Moje vina, přepustil jsem, měl jsem tě předem upozornit. Svedl jsem klacík a se záměrným klidem jsem mu ho podal. Jako by to nebylo nic víc než obyčejná větvička. Pochopitelně šlo o obyčejnou větvičku, ale Martin v tomto potřeboval hodně ujištění. Jak prevel tekam, nic na světě není těžší, než přesvědčit někoho o neznámé pravdě. <tějí větvičku> Martin nás naučil, jak zjistit, kde někdo porušil nebo pomačkal listy či jehličí, jak si všimnout, kde něčí noha přešla po kamenech a podle čeho poznat, kde někdo poškodil mech nebo lišejník. Starý dlovec byl nečekaně dobrý učitel. Příliš svá poučení nerozváděl, neomílal je, nevysmíval se nám a nevadili mu otázky. Nerozčilovali ho ani tempyho jazykové potíže. I tak tam to trvalo celé hodiny. Celou polovinu dne. Když už jsem si myslel, že jsme skončili, Martin nás otočil a vedl zpátky do tábora. Tam už jsme byli, namítli jsem. Když se v tom máme cvičit, tak proč ne ve správném směru? Martin na mě nedbal a šel dál. Povídejte mi, co vidíte. O dvacet kroků dál tempy ukázal. Mech, řekl. Moje noha, prošel jsem tu. Rozbřesklo se mi a začali jsem nacházet stopy, které jsme po sobě sami zanechali. Následující tři hodiny, no a krok za krokem vedl zpátky mezi stromy a ukazoval nám, co všechno prozrazovalo naši přítomnost. Odřený lišejník na chmeni, kousek čerstvě uloupnutého kamene, odlišná barva obráceného starého jehličí. Nejhorší bylo půl tudstu jasně zelených listů odhozených na zem v úhledném půlkruhu. Martin zvedl obočí a já zčervenal. Utrhl jsem je z blízkého keře a bezděčně je poházel na zem, zatímco jsem naslouchal Martinovi. Všechno si dvakrát rozmyslete a postupujte opatrně, radil Martin. A hlídejte se navzájem. Podíval se na jednoho z nás, pak na druhého. Hrajeme tu nebezpečnou hru. Pak nám ukázal, jak zakrýt vlastní stopy. Brzy vyšlo najevo, že špatně zamaskovaná stopa je často nápadnější než taková, kterou prostě nechám být. Takže následující dvě hodiny jsme se učili, jak zakrývat své stopy a hledat ty, které se pokusil zakrýt někdo jiný. Až když už se odpoledne chýlilo k večeru, začali jsme s tempem prohledávat pás lesa, rozlehlejší než většina baroní. Pohybovali jsme se těsně vedle sebe, kličkovali jsme tam a zpátky a hledali jakékoliv stopy po loupežnických pěšinách. Umyslel jsem na dlouhé dny, které nás čekají. Myslel jsem si, že pátrání v archivu je nezáživné, ale proti hledání nelomené větvičky v tak rozsáhlém lese byl lov na gramu něco jako zajíci k pekaři pro housku. V archivu jsem mohl loufat v nečekané nálezy. Měl jsem tam přátelé, rozhovory, vtipkování, náklonosti. Zalédl jsem pohledem k tempimu a uvědomil jsem si, že bych mohl spočítat slova, která za celý den utrousil. 24. A také kolikrát mi pohledl do očí. Třikrát. Jak dlouho to bude trvat? 10 dní, 20, milostředný télů, dokážu tady stravit měsíc a nezbládnit se přitom? Takové myšlenky se mi táhly hlavou a když jsem zahledl trochu očí kůry na stromě a trst trávy skloněné nesprávným směrem, zaplavila mě úleva. Nechtěl jsem dávat příliš na jevo svou naději a pokynul jsem tempimu. Vidíš tady něco? Přikývl, neklidně si opotáhl límec a ukázal na trávu, která jsem si všiml. Potom na odřený kousíček kořené, který mi unikl. Hlava se mi netočila vzrušením. vyzáhl jsem větvičku a poslal signál Martinovi. Zakroutil jsem ji velmi jemně, abych ho zase nevyděsil. Neuběhly ani dvě minuty, když se Martin vynořil z lesa, ale do té doby už jsem stačil vymyslet tři plány, jak vystupovat a pobít lupiče, sestavil tři omluvné dopisy pro denu a rozhodl se, že po návratu do Severenu daruju peníze terlínskému kostelu jako výraz díků za tento hmatatelný zázrak. Čekal jsem, že bude Martin podrážděný, když ho zavoláme takhle brzo zpátky, ale jeho výraz byl naprosto věcný. Ukázal jsem na trávu, kůru a kořen. Toho poslední spozoroval tempy. Řekl jsem, abych uznal, co mu patří. Dobře, pravil Martin vážně. Dobrá práce, tady je ještě ohnutá větev. Ukázal o pár kroků doprava. Obrátil jsem se tím směrem, který patrně naznačovali stopy. Nejspíš odtud chodí na sever, odhadoval jsem. Dál od silnice. Myslíš, že máme zkusit něco vypátrat ještě teď, nebo počkat do zítřka, až budeme odpočatí? Martin na mě zamžoudal. Dobrý bože, hochu, tohle nejsou žádné skutečné stopy. Tak očividné a tak blízko u sebe. Vinoval mi dlouhý pohled. Ty jsem tu nechal já. Chtěl jsem vědět, jestli po pár minutách hledání nepřestanete dávat pozor. Moje nadšení kleslo od někud z hrudi, dopadlo mi k nohám a roztříštilo se jako skleněný čbán padající z vysoké police. Asi jsem musel vypadat žalostně, protože se Martin omluvně usmál. Lituju, měl jsem ti to říct. Dělám to denně. Je to jediný způsob, jak zůstat ve střehu. Tohle není moje první hledání, jeli v kopce sena, víš? Když jsme Martina zavolali po třetí, navrhl, abychom uzavřeli trvalou sásku. Tempy a já vyhrajeme půl penny za každou značku, kterou najdeme, a on získá stříbenou štipku za každou, kterou přehlédneme. Já na jeho nabídku skočil. Nejenže nás udrží v pozoru, ale pětku jedné to mi přišlo docela velkorysé. Díky tomu nám zbytek dne utekl velmi rychle. Tempy jsme přehlédli pár stop, posunutý padlý kámen, roztrušené listí a protrženou pavůčinu. To poslední jsem považoval za nepříliš spravedlivé, ale i tak jsme při návratu do tábora o dvě pence vyhrávali. Při večeři Martin vyprávěl příběh o mladém vdovinu synovi, který se vydal do světa hledat štěstí. Dráteník mu prodal pár kouzelných bod, které mu pomohly vysvobodit princeznu z věže vysoko v horách. na přídle pokývoval a usmíval se, jako by to už slyšel. SP se na některých místech smála a jindy lapala po dechu. Dokonalý posluchač. by seděla zcela klidně s rukama v klíně a nedával najevo neklid, jaký bych od něj očekával. Zůstal tak po celou dobu vyprávění a večeře mu zatím chladla. Byl o to dobrý příběh. Byl v něm hladový obr a hra na hádanky. Ale vdovin syn byl chytrý a nakonec princeznu přivedl zpátky domů a oženil se s ní. Byl to známý příběh a při poslouchání jsem si připomněl dávno minulé dny, když jsem měl domov a rodinu.